місцевим людям і партизанам, його очі і неспокійні в них вогники, породжені боязнью за своє неоціненне життя. Кротов у зграї Вив по-вовчому. Німці любили цього звіра, і тому іменували свої командні пункти, наприклад, «Лігво вовка». Останню операцію проти партизанів назвали також полювання на вовка. Скільки було тих операцій, починаючи з 42-го року? У дні, коли маменько ставав кротовим, генерал Кюхлер звернувся до місцевих жителів східних районів Ленінградської області, щоб вони негайно евакуювалися у більш безпечні зони, тому що окупаційні власті не можуть в обстановці, що склалась, прийняти на себе охорону їхнього життя і збереження майна. Прочитавши звернення, Кротов, у ті дні він учився на курсах, повірив у гуманізм німецького командування і був здивований, чому не хочуть евакуюватися в безпечну зону місцеві люди. Небажання покидати рідні місця призвело до того, що окупаційні власті оголосили кожного, кому виповнилось 10 років працездатним. А прямий начальник оберштормфюрера Вундерліха, командуючий охоронними військами групи армій Норд-Бот, у наказі розістаннім каральним частинам написав «Жоден росіянин, не заслуговує довір'я. Оце догрались. Нащо дратувати німців? А тепер спалені хати, села, вбиті люди, серед яких і ота робоча сила, котрі минуло десять років. Самі ж винуваті, говорив сам собі кротов мамонько, а здавалося, його чують усі жителі цієї непокірної області. Самі винні. Тому не випадково, командуючий Кюхлер у новому наказі військам, Тилу, сказав, «Удари і акти саботажу на залізницях, на шляхах сполучення, проти установ вермахту все зростають, що призводить до численних жертв серед особового складу». А усе це свідчить, що місцеве населення широко підтримує партизанів і саботажників. Фашисти нарощували свої каральні сили. У жовтні-листопаді 1943 року, коли населення повстало проти окупаційних властей, командуючи охоронними військами БОТ, увів проти партизанів 207, 285 і 281 охоронні дивізії, 388 навчально-польову і майже 20 охоронних батальйонів. У смузі дій 18-ї армії, згідно з наказом Кюхлера, було виділено іще 20 батальйонів. Від кожної дивізії на фронті по батальйону. Та ще командування німецьких військово-повітряних сил доручило командуючим першим повітряним флотом флугбайлю посилати щодня по кілька ескадриль на партизанські села і бази в лісах. Ще ніколи з групи армії Норд не виступало стільки сил, як восени 43-го року. Яка була відповідь на заклик ленінградського штабу партизанського руху підняти в телонімців народне повстання проти німецьких окупантів? повстання за радянський народ, за хліб, за селянське і державне добро? У Ленінградській області палахкотіло три вогнища, два з яких на північ від лінії Псков Дно Староруса, ріка Волгов. Третій повстанський край на північному заході області доділе 12-та, а також 6-та друга -та партизанські бригади.